Tazpi ustaristakak baiatzen halko dute Eriko Etxeak eman duen 2.000 euroko diru laguntza Euskara ikasteko. Ikasleak furua eta alazkaoko bagnategietan haritu beharko dute horrentzat, ustaritzeko Eriko Etxeak bagnategi horien gastuak bere gain hartuko ditu, kurtsuen gastuak hau da irure hon euro inguru, aterbea eta janaria ikaslearen gani zanen dira. Bakoitzaren diru sartzean arabera emango da diru laguntza. Euskarazko kurtsuak kudeatzen dituzten aeka eta Maispide elkarteekin aremanan jangirider, ikoetzia eta audiakik ikaslean segipen beresi batek itzeko engailamendu hartu dute. Ismatxikote hizkuntza zarturatzen da ustaritzeko erriko etxean. Noski hori egobi mailan bada da nik goshortan isena mantese badabeka bat. Nedanik, baina ez da barnetegian zat eta justuki barnetegiak dira eskola munduan bezala immersio mogul sistema izanko goa dela helibiduna baino. Ba, barnetegiak eta gau eskola kantzeko da, nahiz eta gau eskola biziki ongiden. Horre, aniz, balintzatuada taldearen aberan, horikin horkitzentzaren taldean eta zerako haukeragitzu zuzun, azkenan urte batzuk beharko dirilako eta astero eta bi-aliz asteroan daula zerbait eskatzen du denboran eta eta erritmo pixeta palagoa da eta aliz, barnetegiak hori EPMOZ batean sekolako osaltoa egiten aluzu hizkuntza ikasmenean, beraz, hori ba, bentsatgu kaukeraan bultzatu behar dugu. U askaldutzeko neogizea takartoko dituela ejantzku ifek, liburutzegian askolazko liburuan kopurua heendatzeko asmoa dute